L'Ajuntament de Tiana ha acordat demanar un préstec de més de 263.000 euros a l'Institut de Credit Oficial per liquidar el deute del municipi amb les empreses i autònoms que li han prestat serveis abans del 30 d'abril del 2011. La proposta ha comptat amb el suport de tots els grups, excepte gent pel progrés de Tiana, que s'ha abstingut. El regidor d'Hisenda, José Navarro, ha donat els detalls de l'operació. En aquest període recibido el ofrecimiento por parte de la Diputación de un soporte técnico para realizar el plan de saneamiento. Nos ha parecido que este soporte era adecuado y en un principio pensamos que la próxima semana o en pocos días tendremos un primer informe de aproximación a cuál es la situación económica del Ayuntamiento y qué financiación podemos intentar obtener. El consistori municipal només pot demanar la quantitat de 263.000 euros, ja que l'Institut de Crèdit estableix que l'entitat local pot sol·licitar com a màxim el pagament de factures que representin el 25% anual de les transferències a rebre pels impostos estatals. El préstec s'haurà de tornar en un màxim de 3 anys i tindrà com a garantia la participació de l'entitat concreta en els tributs de l'Estat. Des del govern local s'ha optat per aquesta solució per millorar la liquiditat, tot i que a priori no eren partidaris de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 que es va acordar en l'anterior equip de govern. L'alcaldessa de Tiana també ha demanat als partits polítics presents a la sessió plenària un exercici de corresponsabilitat, tenint en compte que l'actual estat de les finances municipals són conseqüència de les operacions fetes a l'anterior legislatura. El portaveu de Convergència i Unió, Rignolis i el del Partit Popular, Manuel Gonzalo, han celebrat aquesta mesura que permetrà pagar directament als professionals autònoms part de les factures que els deu l'Ajuntament. Una millora en els, en els autònoms, en els petits empresaris i en els provedors locals fonamentalment. Tenem que les, la selecció que s'ha fet per part de l'equip govern és l'adequada i per pelotant hi podrem a favor. Estem d'acord don suport. I a més crec que els senyors que tenen pendes factures del 2008- 2010 i el 2011 es posaran molt contents. A més siguen alguns algunes persones que no estan passant molt malament, molt malament per pagar a la seva gent. Per la seva banda, el portaveu de Gent per Progrés de Tiana, Joan Pau Hernández, ha argumentat l'abstenció del seu partit a la proposta. Considerem que tant la informació en relació a les prioritats de pagament, els pagaments pendents, com els criteris en la relació que ens han proporcionat, és una proposta del govern en relació a la tresoreria, que respectem, però per aquesta manca de coneixement suficient, no la recolzarem, sinó que ens abstindrem entenent la bona voluntat que hi ha al darrere. Però més allà d'aprovar-se la sol·licitud del crèdit, d'altres qüestions econòmiques han marcat la sessió plenària d'aquest mes de novembre. Per exemple, el suport a la decisió de la Federació de Municipis de Catalunya, que planteja proposar a la Generalitat de Catalunya un acord per l'estabilitat econòmica dels ajuntaments catalans. Així s'ha manifestat el portaveu d'Esquerra Republicana de Catalunya, Jordi Gost. La manera de procedir que està tenint l'actual govern, govern de la Generalitat de Catalunya ens està posant moltíssimes dificultats a l'hora ja no de gestionar el dia a dia d'aquests serveis que considerem bàsics, sinó també ens està dificultant molt el poder fer previsions de cara a garantir doncs, la continuïtat d'alguns d'aquests serveis. Els grups del consistori municipal també han reclamat una nova llei d'hisendes locals. A més, davant l'existència de despeses que no poden demorar-se fins a l'exercici següent i pels quals el crèdit consignat en el vigent pressupost no és suficient, l'Ajuntament ha aprovat una modificació de crèdit del pressupost d'aquest any. Radio Tiana: Serveis